Alô meu senhor, alô minha senhora, está passando agora em sua rua, gordão reciclagem, é isso mesmo, gordão reciclagem, sempre com os melhores preços, compramos latinha, panela velha, alumínio perfil, alumínio bloco, antena parabólica, cobre queimado, cobre descascado, metal, motor de geladeira, bateria velha, ferro velho, fio com casca, placa de computador e óleo de De cozinha usado pois alinda natureza é o gordão reciclagem passando agora na sua rua Deus abençoe a todos e tempinho a gente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 cozinha usado é milho é o gordão reciclagem passando agora na sua rua Deus abençoe a todos e tem pinga, gente sangue, não tem...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 De cozinha usado tem fim, a gente é o gordão reciclagem passando agora na sua rua Deus abençoe a todos